En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts i ben bentornats a un podcast de Literalment. Avui vull donar la benvinguda a Radio Castelldefels. Hi ha un, un programa que està a l'Octubre La, la Mesa. Espero que us agradi el, el programa d'avui. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Viatgem amb la màquina del temps, amb el Jordi. Benvinguts a la nova estació, la màquina del temps. Avui ens enginçarem en, en amb el Sherlock Holmes l'estudi de seus Bros a la casa de Dickens i és seu per Londres. al museu de llegendari d'actractiu de creat per Artur com Daaire a barri en Vinça de Bronx Burdie on vivia a Mibia, a l'escriptor a l'escriptor i també Virginia Woolf y otras pistas con sabor literario a la capital británica. Escoltas de frases tan célebres como la referenciada Sherlock house a su ayudante. Elemental, querido Watson, si bien se si ve tal latibull, no lo escribió el eh, señor Artur Thomas Dagle aparegut per, per primera vegada a la pel·lícula a la 1979, les aventures de Segre Gomes, no al després del fallaçament de l'autor. Alt i, i espigrat, el personatge veu eh, la llum de 1887, l'estudi a l'escarlata, que va protagonitzar tres novel·les i 56 contes. Les seves aficions la ap apicultura al boxe, trucar a violir els seus hàbits, menjar caletes i injectar-se cocaïna a casa. En el 2021 ve de Bàquer i Esquerets a Londres que, que, com, que compartia uns anys amb Barça. El seu amic, el professor Murray. I des de criminalitat europea que t'agradaria el dictatiu per les catalanes del ritme de la prova final, però dones empujar per les protestes i suplices Després, de, de, de en tots, necessitaria el, per, el personatge avui més viu que mai. Espero que, que us hagi agradat. En eh, Sherlock Holmes u, us agradarà molt. Moltes gràcies, Jordi! Descobriu els improcontes amb el Lluc. Hola, sóc el Lluc i, com sempre, a la secció d'improcontes, que és la meva secció, eh, improvisaré un conte amb un objecte que tinc a mà, que en aquest cas és una caixeta petita, ¿vale? de... mm, que m'hi perfectament al problema de la mà, eh, que té una tapa, ¿vale? que és així com de cartró, negre, i és una caixa d'un anell, ¿vale? més o menys perquè us podeu imaginar. hi havia una vegada un noi que estava molt enamorat estàvem tan enamorat, tan enamorat, tan enamorat que va decidir escriure una carta d'amor una carta d'amor per la persona de qui estava enamorat aquesta carta d'amor no era per enviar-li prou era per acompanyar-lo a ell a expressar-se amb claredat. Ell no, no... Tardemodejava quan estava nerviós i era incapaç d'expressar-se amb claredat en presència d'algú altre. Per això va decidir escriure aquesta carta. Aquesta carta la va portar amb mà el seu enamorat. Se va acostar i li va dir no l'hi va dir, senzillament vaig llegir la carta, que deia així. Buà, en veure't vaig quedar bromat per tanta bellesa, en sentir-te, vas embruixar-me, fent que aquestes orelles meves no poguéssim desconnectar de la teva veu. Ai, va ser brutal el primer dia que vam sortir de festa junts. Com he somiat en aquella nit. Semblava... com, com si m'haguessin enamorat bruscament. No ho negaré. Els primers mesos vaig pensar que... Tan, tan ràpid com havies vingut, marxaries del meu cap. Això no va passar. Llavors... Llavors tan sols va quedar-me acceptar la realitat que estic bojament enamorat. De... En aquell moment va guardar-se la carta a la butxaca del pantaló i de, butx... del... de la butxaca del pantaló a l'altre costat em va treure una caixeta petita, negra que va obrir. A l'interior hi havia un anill, un anill que havia a comprar, feia un parell de setmanes. Nerviós, va pronunciar unes paraules que no estaven a la carta. Aquelles paraules que tothom ha soniat de dir algun cop a algú. Amb la caixa oberta i mirant-lo als ulls li va dir. Bru, et casaries amb mi? En Bru, que havia quedat perplex en veure tot allò que havia muntat. No va poder dir res més que sí, que sí que s'hi volia casar. I junts van gaudir d'una vida magníficament plena que va començar amb una lluna de mel bevent cadascuna copa de l'embrusco davant del mar un mar calmat i conte contat ja s'ha acabat bé doncs fins aquí l'improcontes del programa d'avui i la propera temporada aquesta secció ja no hi serà ni jo com a col·laborador així que ha estat un plaer poder col·laborar en aquest programa, literalment, i m'enduc moltes històries més en mi. Adeu. Projecte una canxeta partida. Als pots ficar de tot. Tingeu imaginació, imagiu molta imaginació per explicar-t'ho. Gràcies, Juc! Us acomiadem al programa, programa d'avui. Molt, eh, moltes gràcies als nostres col·laboradors i gràcies al programa a, a, a la ràdio de Castellnefels i també al al al sempre sempre a les nostres vides. Espero que ho seguir a sonar. gràcies.